Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu ssalati wa't-taslimu ala khayri khalqillah ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayum iddin. Allahunamuro falenderojm per përti ndihmë dhe falë kërkojm lavdat dhe bekimet te Allahu qofrim i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes, shokët dhe të gjitha qejn dijkën rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërua lezër të besimtar edhe son të jemi në takim në radhës me legjeratën e 17-un dhe në legjeratën e fundit kemi filluar me e trajtu një smundja tjetët e radhës nga smundja të zemrës dhe ati kemi përmenur se sa është kjo smundja rëzikshme dhe si e trajtonë Kurani këtë smundja fjallë është për hasedin të cilë të smundje kemi përhtuji si zilija, pra tje kemi shtu disa kuptime që e te i këllojnë këtë termë në gjuhën tonë. Dhe kemi përmendur të definicioni i kësoj smundje, disa përbërës të kësoj smundje, edhepse të ndarë të gjithë nuk dhëtë të se kanë të bëhme këtë smundje. Mirë po, disa kanë të bëhme këtë smundje, disa janë tërguas se përrizikomi nga kë këtë smundje, e kështë të menatë. Sëndë të të të lasëm, insha Allah, dhe për në dypika tira, që i shërbenë sirimit dhe shtelimit të kësajtime. Këmë përmanë nësje si e të rejtonë Kurani këtë smundje, dhe të brullëzër këtë smundje rëzikshme shëqërora, nuk është e një kategorie, nuk është e një nivelli. Dhe këtë smundje ka të bëjë vetëm me raportin e gabuar që e ka njeri për balë begative të tjetërit. Qëtu është pëllimit që s'munja. Ndikush është i begatuar, e aj tjetëri e ka pozinimin e gabuar për balë begative. Nuk din që mu gjind kër dikush është begatuar. Nuk din. E tani në të farë hutije, në tolovije, prejkët edhe nga nakmija, prejkët nga zilija, nga të shvarsisht nga të, të tëtë gabimi dhe shkele që i bënë në këtë pozicionim. E kërë kemi të bëjmë me zilin, si kërësja përmenda, është pozicionimi gabuar dhe qalësja e gabuar për balë begatisë të tjetërit. Dhe kjo nuk është një kategori. Një të gjithë njerët janë të pozinuar njëtë për balë begatisë të tjetërit. Dukë e pas për ashtë këto dalime, djetarët e kanë kategorizua në disa kategori këtë smunje. Kategoria po shkojnë nga ajo ja, më e rrezikshme, më e e e, e keqja, eksojsmundja është që njeriu do të thotë për ballë begatisë dikujt të dëshirojë dhe të, të, të, të përpiqet që i begatuari ta humb begatinë që po e gzon, edhe pse ky nuk e gzon atë begati. Don Në se kë komë rëndsi ky ekzon kët begati apo arrin. Më rëndësishme që ai teatri mos më ekzoj kët begati. Në kjo është një kategori ziliës. Do të thotë ka qoftë teatri më hum begatin, ka qoftë teatri më hum mirsin, mirë edhe pse ky tash ziliçari ky Hasexiu nuk e ka shumë rëndsi a e fiton ky kët begati apo s'e fiton. Më rëndësish ai më hum. Ai teatri mos më pas kët begati. Kategoria e dytë është do të thotë që ka të dëshirë me hum a i tjetëri këtë begati e që atë begati pasaj të merë kë. Në që të kalem begatia nga personi A të personi B. Kategoria të tretë është që hasegjion këtë rast në tëtë është i përmbajtën nga hasetit dhe një një nivel. Ka dëshirë që edhaj me pasë begatin si kurse ka tjetëri. Mirë po. Në ndihë këtu në regullë. Mirë po. Nëse nuk e arrinë, të begati, e atër e ka qefaj me hupe apëta. Shikot, dalan panga i dyti. A i munohet me, ose ka qef dëshirë, synan me pas begati, si kurse personit që është për balëti. Mirë, por nëse nuk jarërin këtë begati, nuk begatot, e atër thot e hupe të dhe filoni pra apëta. Ka dëshirë që me hupe dhe të të trepë. Dhe, dhe kategoria 4 është fut të dhe më dhëmë këto kategori, përshka këse në aspektin e jashtëm i nëgjan një farlej dhe më thonë lakmijet e begatisje ka dikush por nuk është nuk është të reguas i smundjes por është të reguas i shëndetit kuniriu ka dëshir që me e pasë begatin si tjetëri pa pasë dëshir me humbajat begati kjo është i kundër e kategorisë të parat a i ka qef me pasë begatin që fara ka a i mirë pa pa u përpjek dhe pa e dëshiruar që tjetri me, me humb këtë begati. Edhe dhe kjo është e lënduar. Shikoj këtu dashën të ishte rregulla me kuptu drejt në darjet dhe dallimet, do të thot aj është në rregull me këtë çësje, në qoftëse begatin që po ai dëshiron me e fitu, sikur po e, e, jo e ka teatri, po e dëshiron përdorimin e begatisë edhe të begatin apo. Se dikush ka më begati të caktuar. E ka pa Allahun mirësi. Mirë, po nuk e përdor në punë duhur, aptën. e në këtë rast nuk duhet besimtari me e dëshiruat begati, nga se s'ka hajtë në begati që me te hidruat Allah gjëllevale. Mirë, po nëse njëri u e shrejtë që dikush ka begati, cëktume, e, ka, e ka begatua Allah, o ka mirësi, po e përdorë këna si të Allah, tët, e kësha pas e vedonës si që filoni me pas begati, me e shpilu si kërsaj, po pa i shku menja qaj me hum. Kjo është në regull, aftëmë. Andaj ka thëmë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam Se Kja ka amni në fejë gipta Nuk është hased Êshtë një laj Êshtë një laj zilie në kuptim pozitiv Një laj do më në lakmijë në kuptim pozitiv Dhe ka thëmë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam Se kja është elejuar në dy rastë Rastë i parë Njëriju që allahu i ka jep Kuptim të koranit Ledzim të bukur të koranit I ka jep allahu dhia Dha i ka të përd Duke e përhap kët dije, duke mësuar njësh Kur'anin, ai kish më pas sqarë që ja rrai me kështu kë, ëh? Eh? Me bëu kët punë mirë, po tani. Dhe e dyta, diku që Allahu i ka pasuri, dhe atë pasuri, eh? shpenzon në rrugt të Allahut, jote Leula ndihmon për krah, jep sadaka, rad, e kështu me radhë, e ky tash që se ka kët mund si thot, ti kisha pas unë si ky, edhe kisha pas, më pas si ky, e dhon me shpenzu. Andaj, shikoni qoft uh, fokusi i tij tek begatësht tek shfrytëzimi jo tek posedimi. Kjo është kategori, domthonë, në këtë kategorizim po nuk bën pjesë në çortim sikurse 3 të para kapton. Kështu që kjo është një lloj kategorizimi i kësaj sëmundje që tash varësisht nga nga thellësia e sëmundjes dhe nga ligësia shpirtërore edhe ajo manifestohet qoftë në nivelin e parë apo, dyjt, apo dhe të dytë apo të tretë Allahu na ruaj ta thonë. Andaj diri këtu këmi arrit nuk e sjarru përbërsit dhe, dhe, dhe mikrobe që shkaktuin këtë smunje dhe gjithashtu të më thonë, këmi sjarru arsi e trajtojnë Kurani këtë smunje dhe e sjarruam kategorit e këtë smunje. Bët pjytje, pasi është smunje ka që e rëzikshme, ka që e keqe. Pasi që Kurani, pasi Kurani ka trajtojnë në mënyrë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kuptim domthon të qortuar të vrazh domthon duke duke e, e, e prezantuar si smujë e rrezikshme atë pse njerëzit prekin kësmuën pse njerëzit domthon lejon më u preq nga kësmuja arsyet shkaqet që mundsojn njerëzit të preqin nga kjo smujë kjo më rëndësish këto shkaqe më kuptuat domundër nga se njeriu në momentin kër e vren se është prejkë nga zilija, në njërë nga këto kategoritë tëri të parë që jetëse e ka vrenë, të, të parë në 2 të në 3, ku të qoftë e zen vetë në ti, atërë të dinëse nuk është fillimi i smunjes, po a i ka më marë dhe me disa shkace tira që ka lejuar, shkaktimin e këse smunje, e mund tjetë fazë e vënuarë, mund tjetë fazë e vënuarë. Andaj, ne po i trajtojmë shkace dhe arsyet e këse smunje, që të dim se ku më i najt vetës gati. Ku duhet, domethënë, më e përcjell veten tonë që të ruhemi nga të prekur nga kjo smundje. Jan disa shkoçe, dietat janë qasur nga kënde të ndryshme. Unë jam munduar me i përmbledh dhe me i modifikuar këto këto këto shkoçe në mënyrë që të jenë më të renditura të qarta për të gjithë neve si duhet. Shkoku i parë vëzhgon se e analizon çfar çfar bën ç'njerë kur defekti i tij apo ku është problemi i hasëxhiut i ziliçor ku është problemi i tij apo nëse analizojm ku e ka defektin kryesor i cili ka shkaktuar kët problem kët smune do të shohim se defekti i kryesor fillimisht është tek sistemi i besimit në Allah xhala xhala hu koha ti defekt nuk po funksionon sistemi i besuar si duhet Na disatto kemi thënë të në vëllosur. Dallën njeriu jo, teorikisht me i pranu disa rregullat e besimit në me të, dhe me besuan to, dhe dallon që ato me qen sistemit menduarit e tij dhe sistemi të vepruarit të tij kushtoma. Dallon kjo pa. apo? Po, dallon. Atë një duhet që besimin që kemi ne allon xologjalo të jetë sistemit menduarit ton. Do na besojmë diçka dhe ai besim bëj tash sistem, na nuk dina më mëru ndosje pos konformti besimi atë. Po ashtjetaju kështu. Jo nuk është besimtari beson diçka, ndërsa kur vjen me një krejtë në kodër me këtë besimën. Ti thotë ti a ke bësuan çfarë po? E pse po menon kështu po? Ti a ke bësuar çfarë? A pseksu po vepron? Do nuk po funksionon sistemi aftë. Do ato informata ti janë, por nuk janë të sistemuara që për nërë problem, të veprojnë. Por nuk është problem defekt aftë. Kështu që ë uh, një nga edeni një nga shtyrët e besimit në Allahun Gjallahu Ala është besuat në të caktimin në Allahun Gjallahu Ala dhe besimin të caktimin në Allahun Gjallahu Ala nuk nëmkuptan veç me besu në caktim kur ndodhë i qka e ka caktu Allahun së është kja nëptan para kësaj është të besash se caktimi Allahun Gjallahu Ala ka ndodhë si rezultat i dije sa Allahun Gjallahu Ala Aidin, dija e thjesht absolute. Si pasoj e urësisa e Allahut, si pasoj e bujarisa e Allahut, si pasoj e drejtësisë së Allahut, do të gjitha këto janë atë Allahu xhallahu xhallahu, realisht mblidhen tek saktimi i Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj, kur Allahu ja ka saktuar këtë me pas kët begati, Allahu xhallahu ja ka saktuar me dije, e din Allahu pse ja ka dhënë, me urësit plot, me drejticit plot, me bujari të plot, me gjithatë që ka Allahu xhallahu xhallahu ja ka dhënë kët mirësi. Nëse Allah këti se si ka bon këtë mirësi, se si ka bon atërë edhe këte ka bon, me dhjen e ti me urësin e ti, me dresin e ti, e gjithë pa kështu që në tonë. Po. Pra ndaj, momendi kër kjo funksionan, s'ka haset. S'ka haset. Se ka drecësi, ka urësi, ka bujari, ka gjithë thakto që Allah Gjallat Gjallat Hu, dhe mëhon, i, i, i, i përdor për caktim. Për caktim. Kështu që nëse njëre e tash, pas gjithë se njohje të Allah Parapë, dhe më thonë, vepran bëj bazën e zilisë, atëherë, atëherë këtu ka problemë sërëz me njuhinë Allahët dhe me funksionimin e sistemi të besimit, së për funksionanë, ke pa për shambull një pajësi të saktumë, një diqka që ka të saktumë, në honë, ai, mje është të vjenë e nërëjshë kompletë, thë tash ki mundë zejë, tash kjo kë këmë punu, tash kjo, që ka do qoftë të vë? Edhe ti nuk e din ç'shkan dot ajo. Amba ti e din se ai është ekspert, edhe kur thot ç'do të mekon. Nuk ndodh, ç'ka thosh? O burr, s'po funksionon. Po kedit që mendos? Po kedit vetëm ama dikun është i thef që s'po funksionon ata. Edhe na, ko mundsi krijetin rregull. Besojmë ka derën, po besojmë ka derë. Besojmë këto, kedit, na kedit që në rregull. Kur vinën në ميدan zyli, s'po funksionon prapë. Kthao dikon se dikon se ke lidh mirë dhe ku ne gjaboh, do të thotë skaçara, diku ndallazhës, diku nuk ka rregull se duhet më funksionuo. Patjetër. Kush e ka provu ka funksionuo. Sko ndrysh apo. Andi Allahu xhalleu ala, shikoni, kur flet për hasedin, sikur se kemi cikën takimin të e kaluar, e kthen tek fillimisht tek caktimi Allahu xhalleu ala, tek durimi Allahu ja ka dhurim e mjë hësodhune nëse, alama atahumullahum i fadli, a thuvala ta, u a kanë zili njezë për atë, që Allahu a ka dhenë. Që ka Allahu s'ka thonë këtu, pse po a kanë zili njezë, për atë që ata kanë fitu për shambull, për atë që ata e ka, eja, për atë që ata Allahu a ka dhenë. Për me e pru zili qarin me një nivel, me këndil me i thonë ti, a din ti me këtë zili, qëka e të shkaktua për? Për ndajtë e n Të ke fundit, problematike, sa është problem pasaj sistemi që të funksionat. Nuk është dëme që e shkaktun ziliqari, ndaj dikujtë, sa është dëme që e shkaktun ajë vetë vetës, duke e nëzirë nga funksionit sistemi në besimit. Kjo problemi, ja, kjo është ma problemi madhë, se dëme që e të shkaktun ty ziliqari. Gase, të ke fundit, dëme i shkaktuar një riu që i a kanë zili, është i riparushum, i tjekalushum, në tëmë mirë po dëmi që ja shkakton këzriqarë sistemi të besimit, mund të jeti pari paru shumë apë të. Për këtë arsuje, më thonë, një prej, edhe shumë probleminit në tonë, shumë smundje, nëse i analizojmë, do të shumë se shkaktori kësa është sistemi i besimit, të ja besa në lënë këto. Të ja athu që shto për. Për ndaj edhe, uh, shkashëtër këmi cikë shembuj, do monë, si ka funksionu sistemi të besuarit të k Peqa mësimi ka mësu, tani ka arkuar me tegu apo funksion. Si e ka dhez perfekt. Skos lund hezap apo. Aty ka funksion sistem i sa apo. Tamam. Tamam. Prandaj xhala kemi cik. Edhe duhet me 10ra, me 100ra me cek apo. Shumë shembuj apo. Për shembull kur Ebubekri domthon e ka jap atë përgjigjen e duhur Kurajshve për udhimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe Miraj. A ta din e të moment i kanë besu për i, i kanë verit sëllëzëm, i kanë besu, se Allah u për i shpal dhe kanë pranohë dhe tash ka arë lajme se i dërguari sëllëzëm së ka shku në kuts parëm në, dhe mënë mira kilometra ka shku brënë në natës, në atë ku apo, po le që e shku din kuts, për në pja ty të shku qilën e pare, dytë, e tretë, e katër, e pështë, e gjashtë, e shtap që arapt e kanë pas për le më besu dikur, din kë os komponata. Ti nuk mundi të ko pëlep, jo ngjjell mundi. Kan dhe yon gzuar, Abu Xhali kur e kanë ikët lajm, shumë u gzuau ata. Kan tash e pa punë aty apo. Njerëzit s'kan më besuar për këtë çështje dhe kanë filluar të larguohen. Prandaj Abu Xhali kur e kanë dëgju këtë ka telefon, ai e gatshëm që të të njëjtën që më tha mua, më u thon njerëz që mbledhën, kan po. Po. I kam lidh parinjë të gzuam ata, prit të tash lajmin e madh që do të jat më vërtet goditje për këtë mision. Të pejgamberi sa më përju kalë zanë, une që shtot na të më promë, ka më dhëtu prej me kësë që të qabë e më konë, një më shku në këtë që më falë, një më shku në qjellë, ata e ka njështë të i, i kapë dikush krytë, dikush durë, të, të, thon, të nërë, që ka e të thonë të e nërmë, që shtot të e nërmë, atë atjirë. Pasë po, e ka në marë rëfimin, njëri parë që në shku ka qenë Ebu Bekri, se ju ka vëjtë q Tash ka orë koha me funksionur sistemi bestimit. Te këqyrim, natë këna përsu të këshyrim, i tashti, tasht të hëtë përkë që apë funksionan. Dhe, i ka honë qështut, a i ka thonë përshku kënë qëllë, paramënat ashtë të thonë, i e nëmi, a bo, bagi, bagi, dhe honë, ndisi tullë të të refuzush me këtë pranim. A bo, be këri, regull e kokë, sistemi të manë, a bo, ka thonë, Mohu fëti sa po më, më intereson apo. A ka thon ai ajo pian gjetni. Qon ju ai të thonë është. Ai është të thonë. Ka thonë Ubekri, uni kam besuar për më shumë se ç'i ka thën. Uni kam besuar se për i për i Tani, qaj, Allah për i fred, e përfit peqjllën. Tanë çella që peri flet. A mer me shëtitjen e për tokë kanë e për çell për mua sa problem kë punë këtu. Unë kam besuar, ç'tu nuk kam besuar. Shikoni sistemin apo tamam. Ai ka ful Allahu xhallal xjalalu. Ai ka prush balli Allahu. Allahu tashmë çka ku dënajë ti të llo, ose ke premjamën më në, apo na s'vën kë punë. Unë kum ka luqë kët fazat. Çkjo sistemi ato. Kjo sistemi ato. Prandaj a ke besuar se Allahu çdo gjë ka në dorë vet. E pse po për lkundesh prapë? A ke buzuti furëzimën në dorë djepu? Po? E pse po tutesh prapë? E po sistemi, halo, alo, ntyme kem na alo, alo nuk po vlez me të pardnav, na tu shtyje kem do. E do do haloin atë i shtyj s'pollëzën do do ka vleziku në alhamdulillah po duhet komplet me dhe i sistemi si të vjenë u kryo bërë. përndaj defektin sistem të besimit silët pasuja si kur së arzili nëse njerët kanë sistem efikas të imanit në Allah në gjallë u alas Allah o dim se jep jam i binë nëse ma mirë është se ma ka jep mu se që me jep a kjo ta një skozi li këtu mu pësa së pëdinë Allah o allin të ama e nuk pëdinë Allah a kam lazim, lazim a së kam lazim a dinë Allah o këtë mu po e pëse pro problem A kë po gjitha gjitha dilemat, të them, rënëon tek kështilla e besimit. Po apo qashtor mirë e kitë po e po de, na kënafronon. Naos kënaqë besu çdo tëm. Jo që s'na besu uh, teorikisht. Jo, ja, me punë të muslimanin, na, e kënaq këna regulën, këna teorinë, apo. Teorinë. A din Allahu krejt çka bëjmë na? Po. A ne haj tash mos fol më gojë. A din Allah kreçka bojmna. Përgjigjohu më ndryshe, jo me gojë. Nuk është se kurse e gojës për përgjë, diçka, po. Përgjigjohu me zëmër, me vepra, me sjellje. Nuk është si e gojës apo. Do të thonë, andaj niveli pranimi të besimit ka arritën gojë. Mirë, po kjo është faza fillestare e gojës. Apo mbas gojës dallon sinqerteti nga të pasinqerteti. Te gojë ketë barabartë. Apo ti pranim gojur. A janë barabart edhe dy ftyshët edhe sinqerit? A janë barabart? Dinj kuj. Po. E mas gojes pas vendallimit apo të? Mas gojes? Se ja ty me pani selulin, që në quditës, ti më panie apo bën selulën, që shpërgjigj dashnikat të çuditësh apo të? Te çuditësh fal i mohi ka pasaj deklarativisht ato. Mirë, po kur ka me funksion sistemi, ër nuk portoqapo. Sistemi ka çifshësh defektin apo të. Prandaj të ndëzë Shkaktare kryesor të zilis është mos funksionimi i dur i sistemi të besimit e dhe që ati që ka të bëjme caktimin e lajën e gjelali hua e dyta që ka të bëjme shkaktarët e kësë mundi është e para është defekte në sistemi të besimit e dyta është që këtë në këtë defekte defekte defekt për në smunja defekte në sistemi të mënduarit ka defekte menume nuk mëndan të aman qysh ziliqari donë që begatia me i ardhë dhe më thonë në fund, pa mund. Për shemblë, para se me arritë dikush sukses, kur është në kone e spruave, e telasheve, nështë a borqeve, e galleve, e jaka dikush zili, a kështë tonë dikush, që tu gale vla, fër, kësha pasi, fër shem, la, të kësha pasë që funëm i pasë, për shemë, la, në qatë fazë, a ka dikush? Jo, vëllat, Moskua, fër në kur të unë, apo. Ama kur funën zilija? Kura e ka sukses, e thët edhe në kësha pasë që më pasë? Kjo është mentalitet të gabim, apo? Tipo kjo, dikush me mund dhe me lodhe përmer, po kjo kjo që të mja marë në fund, pa lodhje. Dhe kjo është mentalitet dëmbela dhe pëtër. Dembelat kanë çaf tu flejt në ondër me yorn për shembull edhe më u msu namazin apo në amazin, ondër mar më u msu për shembull të punë rasti të dish me bëmë yorn rasti të çon sabat dikush ja ka qitë në llogaria të të parë ke ke të jetë në korasësh apo ky është defekt o llo s korasësh do të më llo pandai do anziliçari ka defekt mendum apo Dembel apo e ka për lën e ka për punën apo dhe aj më nën ç Nfun me marr produkti final të mundë dikujt. Po shkon kështu, ollabe. Këy mendim është gabim. Nuk mundesh, ollabe. Nuk mundur dikush ulë të angazhuo. Prandaj Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, kur u shboi madh, e njerëz kanë prit nëran, taj më e pyet, po spi Ibn Abbas të kon, të han gjithë kallabllak. Gjithë njerëz ndran tu pritën. Me i taj më pyet të dikush më dalon. A dhe ka pyet dikush ç'i ç'u bën kaç e ka di kështu, ollabe? A kam ne ujutëm un çatu tunait un kapak këtu ka flajte kapë jo jo ka thon tunait notën pa flajte apo e tungoj në çava me kërkuar tu pshthill në për borë në për në, për, në, në, për, në përshin atko don në në në në në sakrificën çështoj pa çështoj pa Më ndjojti sakrificën e dietarëve që shkanë vit nëse nëse nëse nëse, nëse don me arrit di kë rrugën apo Ama jo me vjetë produktin apo, a, përfundimtar. Jo me pazërri me ungrit në bi mundin e dikujt. Me pazërri me ungrit në bi autoritin dikujt. Se kjo është ëndershma. Kjo po pa ka dhësa njerës, do më thonë, dikush ka autorit e të kanë dikim e të ashtyrin të ashtë që aty ku kam një dikush, më rzuha ato që të njaj me konë në altafër. Heç pa mund, se ka lajtot, veç të erëzajt pa një bonë në altafër. Gavim është kjo për, aje që më n Se këmë menduar se zgabim ato. Do të mund. Dhe gjithashtu nga treguajse se është defekt mendimi është se të ndëgjozer ky njeri ka problem me vlerësimin e negativ që Allah e ka dhënë atë. Zakonisht njerëzit, njerëzit që kanë komplekse, do nuk vlerësojnë negativin që i kanë. Ju duket të të dukuna më e mirë ato. A du të me di që gjdo kujtë Allah o Gjallu ala, i ka japë nga mundësit dhe mirësit për mes për pora. Për. Edhepse dikujt i ka japë diçka, po diçka si ka dhonë, e ati i ka dhonë diçka, e diçka si kjo është këllërit nga urësi Allah o Gjallu ala Gjallu ala. Andaj shiko në përparësi që i ke, mos shiko në mangësi që i ke, apëtën mangësit nëse i shikon qërëqë për mi përmirësu, apëton, për mos i shikon mangësit si pëngjes për me arritë dikun, e pastoj me lakmute për parësit e tjetërit, se kështu i nëmvlerësën për parësit e tua që i ki, apëton. A s'ka njërë që s'ka për parësit e, apëton. Dhe s'ka një që i njërë që i si ka për parësit e, apëton. Për ndaj, shikon ti në begatit e tua, shikon ti në mirësit e tua që Allah, Nga se qëfar, tha Omeri, radiallahu ta'ala anhu. Para kësaj, pejgamberi, sallallahu a të sellem, ku në mësaj se, kur dikush është i begatum, tha pejgamber, sallam, mos shikon një ja atë që është manalt, në këtë rast, për me lakmu, apo, nga se kështu i nënqmëni begati që Allahua ka dhenë, në të të Ollai, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ka dush për mësijve, tesh, shpi, telefon, kerë, që ka dush një, me të do në po. Do kë që si on e ska, apo, dhë të mërsh, si të mërsh, ai tëtri e kishë një matri, janë njës më duk bajate jotëi, po mirë, po diçka s'po shkon mirë, po, janë njës më jakë qyrë mangësita, apo. E po gabim o kjo, po. gabim o kjo, shë ikon ato po. që të ka pëllo qëllë le gjë, qëna që ma aqë lëj, ta ka caktu dhe shfryxoja që Allahu ta ka dhënë. Ndërsa mangësit përmirësojnë, po mirë po duke i shëzu për parsitë. Ndërsa mangësit plotsuan duke i shëzu për parsitë. Ndërsa mangësit tona nuk përmirësojnë duke i nën vlerësuar për parsitë e duke i lakmuar dikujt tjetër, gase gjithmonë jesen të lakmua, thonë. E kjo lakmi pastaj nuk përdon punë, përdon xhelozi dhe plan hasat sikurse e përmandëm. Shaktuari i tretë vizer është përse vjen dhe të zilija, përse dikush është ziliqarë? Pa nëshështë kategoria parë, 2-3 sëllë dhe qëfë, pëse? Një prej shka këto arba është edhe mungese përgjecës. Mungese përgjecës. Allahu Gjallahu Ala, gjdo njeri e ka bëhë përgjecë për diqka. Ti ki me dhunë logarit e ka Allahu Gjallahu Ala për diqka. Për shka ki me dhunë të logarit? Kime dhonë në gëritë praqet e kapë ty Allah. A kime dhonë në gëritë praqet e kapë dikujt Allah? Njo, apëton. Mi për njeri, jo, kur e dëshën begatin e tjetërit, veç për me pas, ose, zonë rrët, me hubë dikuj të edhe bazi list, aje e shikon atë anën si përfacuarit begatis, po nuk e shikon se kjo begati koqmima, kime e pagua, për këtë arsuje, për shamë, të në të kaluaren, kur njerëzit, E kanë kuptuar përgjithësinë e llogaridhënës para Allahu al-Jelalu, pa kanë ful për fe. Rallian përgjigj. Mezi kanë bën me jet dikon me një përgjigje. Pse? Po mamir unë i kursyem nga llogaridhënia. Çe kokosh përgjigjet atë? Seyyidi ibn Musaib radiyallahu taala anu thot, i kam taku 70 pi ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 70 sahabë i ka pa. Po kanë duhur me qen shumë gatan në mëxhlis. Dhe me u trejtuni tema të caktuam, pyetje, fetva. Qoftë sillet tema nga njëri te tjetri, nga i parit te i fundi, e nga i fundi te i parë, asnjëri nuk e merr te guxim me folën te çe fol ky, çe fol ky apo të? Pse? Po nëse ky fol, Allahuna, do të marrno përgjegjësinë Allahu. Sa do jenë hiç kurse vit, pa përgjësie është. I shkarkuam është e ngarkon vetën. Po pse po ngarkosh me hap? Pse po ngarkosh? Ka dikush s'ka çare pa fol. Që ashtu të Allahu gjallë, -Vale, ai ka ngarku. Ka dikush? O xhallar, dietarët s'kan çare pa fol për këtë tema. Ata e ngarkuam. Amë ti që se ki këtu pum, pse po ngarkosh me hap? Pse po merr prezidentikut? Pse po e lakman llogaritë që dikush komandon para xhallës lavala? E kjo është për shkak këtë? Kuja? Munges se nuk ka kja, Apo, dhe se prezis. Në ku pun se vopi kjo ata? Apo, se vop do me vop. Se vopi ka udhën e vet, se vopi mund si ti vetëm ajo veç me çef. Prandaj kur ka qen duke vdek Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, kanë diskutuar kush mor bastina atë. Kush mor bastina? O kombajn detë vetëm me ku dikush natkoh u thashë si muslimanëve. Do të ishin me etrashugu atë që po e lën Omeri, doni shtetë të zerouar të të fort, stabil, me ndikim ndërkomtar të asaj kua, a më nëjmë, ku ndirë, përse saj, i treti mas, pejgamberit sallallahu sallallahu, është ndirë me ku në kach afer, me në tërëshgjimia, edhe kanë formu, përmon, një komision, që, kushion kandidatët potencial, për me ku në u dheci si mësliman, më e kanë përpozu e ndirë, mund smit edhe djalin e Omerit Abdullah ibn Omerit radiallahu taqallam djalët edhe ai meritet me konave Omeri ka refuzuar ka thonë shikojmë këtu ka un, mjafton nga familja e Omerit një para Allahut që ka marrë një llogari për punën e muslimanëve mas një garkim tjetër tapa letë merr këtë pozicion në familitetin e kursedarëve sa ka privilegjë që ndikim këmirësh që kë, ama bodas të merrim me lav kusurë për Allahut për muslimanët apo të thonë se është për interesin e Allahut që më don llogari Andaj para se me elakmu begatinë dikujt, kalkuloja a mua e monolog. A mua e falenderoj Allahun për kët, a mua e përdor. Allah nuk e pro. Andaj zakonisht njerëzit e paprgjeshëm janë azliçara tut. Për shik lakmuin, për kan çaf me pas. Ai duhet as i duhet, a e përdor se përdor. A falendëran, a nuk falën? Sa so punën por ta këpurove. Mënisë ta komunë që kur të bëhet mohabet kush e ka, e dhoni më ai ç'kem. Ai më shumë me kor reklam pozitivitet. Një pa është përlesië, Allah këpun. është përlesië, gjithë shka është përlesië. Për, për gjithë shka, si kurse kemi tseka, tkaluam, lëgari, Allah, qëllë, qëllë, qëllë. të sekët dhe në të kaluam, këne mëllon në gari për Allah gjelë dhe gjelë dhe johëtë. Përndaj të rëzër, Imam Bukhariu, Rahimullah, ka qenë nga ulemat e adithit, e dini kushe Bukhariu, Rahimullah. Subhan Allah, shikojnë një ditë, për isa qëtë amët të gjamiave në përbot, do gati gjithë do qytetë gjemija iman Bukhari, iman Bukhari, iman Bukhari, sa gjemija në dunjaj ka emë në këti burë u lavëtën, e sa shkolla, da e emën i madhë Bukhari jo oh rahim u lavëtën. Kënjë njërë është marë madhithe, të pegamirit, sa so sële, po, po kërë mirë është madhithe, du të marë me tërësmetu sa dithë, dhe dhe dhe. Po. Me folë, filoni në kësht i besushum, filoni i besushum, Ata transmitu hadithet e tash, duhet me vlersu. A pranohet hadithi ti, a s'pranohet hadithi. Ata e përkja po e ndekë. Kërkja volë Bukhari bërta, përkja e ndekë që e një që e një që e një mjatë. Në shkua ata që kanë. Po, ata e në transmitu. Kanë metë. Tash duhet me vlersu. Hadithi që ka arë, ka rruga që ti apranohet. Ka rruga këti apranohet. Këja ka dëgjohet, a ja, shkenë se madhe hadithit, të përta. Bukhari ju me bujtë për njerët, me mbrojt hadithën e pejgamberësëm, që mos me folë gjithë kush, ne amën të pejgamberit sësëm, që mos me depërtu në islam, hadithet e trilluara që si ka thonë pejgamberit sësërëm, është detiru, barë që fetare ka pas me folë. Shpeshë harë, duke folë për njerët, edhe Bukhariur e imëllak, konzëronë nga njerëzit, dhe më dhënë që ka qinë, nga kategoria më ebu të vlësimit në shprejt e tjebër, që ka ulema që kanë qinë, bagi, goditës, ka qinë, adit që bukariuk, e pëse ka pasë ranësa, kanë rajt për haditë për gërë, kërkujt ranës i ka thonë, ka thonë sështë, sështë i pranushëm, që i ka qënë, e kështu me rrëtën, edhe, jorëllëhere, i kanë rrëllë të të i burri, nuk e thonë, subhanë Allah, unë e përfoli për, për njer ta shkëmbi kanë xhenet e on e po fole por to bën as ban ai ka gabuars me ty ka gabu on e kom bosh me gabuji ka gabu pa ngjë aty allahu ka falë poku lalo por to do me gabuji on e spokom çare pa fole allahu çdo gjin njeri kur si vet hiç kur for detyrën s'ka flet për to flet për ato flet allahu ti a e tu më nosh kimë dorë lot për para për këtun për ran për rësin allahu me vet pse fash çka i thua allahu Nuk ka kollaj, i themun Allah, jo vallai sakallave. Na spokra guxim ron ti di çe për të folëm. Me vumë ta thirr, po çurun e kum dashën 100 azotim i kem para kujt para njerit, thonë. E para Allahut s'ka ndo ramul dikush. E di çe ka fol kja çoftë. Edhe vian 100 mijë bën se s'ka guxim me dalë për para, çka ka fol për ty, jovan. S'ka guxim. E para Allah çush dal, ku e ki guximin për ropë, më thonë. Na holla mos fol ato. No mëse bokët, mëse... nga se përjesia. Përde mungese e përjesis, shkaktën edhe zilia. Për. Në shkaktën edhe po zililë. Nëse dikujtë dhëtë mi lakmu, thash, para se mi lakmu, lakmi që shkaktën zili, taj, para se me kalute zilia, veç paramendoje, logarithënje në të tërshë falimin e thë, mirëm që shtapëtën, mirëm që shtapëtën. E 4, atë në të vëzër, që shka këtën zilin është smundja e e përsis. Nuk ka njëri që gjithë më në mësu më konë i hasretit, nuk gjithë më në konë i pari, aftën. dhe në momenti kërë i vjenë konkurenca, nuk mundet me baj që edhe dikush më konë nga tina. Aftën. Smundja. Dhe reagimi ti pasaj përbalë konkurences, nuk është garimi për të mirë, por është zilinja. Nuk është zilinja eliminimi i konkurendve eliminimi i i gjdo ku që ka mundësi njerët e latat është me doqë e aj se prëmën këtë puna Allahu Gjellë ure e begatën njërën pas tëj Allahu Gjellë ure e së pravën në formën dëshmë me shiku se e ki për Allah apo se ki për Allah apët në pun që kërkohat me qenë për zonën të barakotarëtëm. Qof me për abdijen, qof me bërë një projekt, qof me dhonë për i të lavët e kështu më ratëm. Ekipasi kuse, njëtë në përdeshme. Nëse kam monopol, një firën dhe që e e ka, bo, shërben, nuk shërben, punë e madhe, njërë s'kam ku më shku më bleqa, du të më shku. Apo, si të buhet konkurenca, për mirësullon këta. Allahu i jan lavë i edukon i bën terbië do njët me konkurrencë. Se pa konkurrencë rrin flajin ata. Edhe që njerëz s'kan et janë lloj çondë që punojnë e angazhohen e qiçen në shësh papunësi të tërë vapër. E tash kta që ju ka dhënë shësh papunësia, ndonse me këtë terbië hyjnore që Allahu po ja dërgon, nuk vë disu e më punu e më garo për të mirë, jo kta s'e zgjathem për konkurrencë. Në këtë zgjathem kta për garim fizik. E si reagojnë përballë konkurrencës? Me hasrat. Me ziliafton. Kaç ti e mahup, më utretaj, më shkatruaj. Ju, ju, ju bandan, njëz, jo, jo pse i bën dëm musliman ndonjë njerëz, jo. Po për shkak se i bën dëm, hasrat nuk u ti japtan. Shumë shumë më koni përqëdhëturi vazhdimisht. Unë më kon gjithmonë apo i lavdëruari. E tash kur dikushut, vallahi ti mirësh, e dhaj mësha podike. A tani aty sa bone jaftë. Ati par, atje, pa, pa, më njej sistemi por dikun ja çat atje para para, po do të thonë ë nuk e bën tensionin, se vën ata. Pse? Kam mësuar të konj gjithmonë mi thon ti, veti, shiko, ekshno. Ë kës mentaliteti faraonit ato. Faraoni ka thon, unë jam këtu. Kur ka Musa alaihissalam, e ka pashi po tash ky se kur doli jashtë me aq këllojnë me u frikësu diktatorët, se njeshtë e meqëm vedisujnë masën e manipulume, e si të vedisujnë masa manipulume, apo, atëre fillanë me ullkundë karrike e diktatorët dhe matrapazë dhe mashtruzëve, me njëherë, s'koqarë, ado. me njëherë, ande kërkarë mu, sajtës, me vedisujnë me leti që, po që farzuët të kjo lovë, apo, mja ullë, me këthy, me këthy në normalitetë faraonin, ka ragu faraon me njëherë, po. Nuk e thonë, unë i e maj që lumejt rridhën nën komë të mija, e unë i maj që me ndim jam është, une, une. Po mirë, dillë dialoguar, dillë diskutuar me, me, me Musa unë Alehi Sera unë. Asë këtë së patë mundësi me e buaftën. I firë i magistartë, pse nuk patë mundësi me e pranun konkurencën, kuptim të si aje paramendante, si aje paramendante, të pushtetit. Të, edhe pse Musa e të thonë, nuk e deshi pushtetit. Musa e sa më erdi me shpatu një popële nga zulume Prajnë të nërëzër në Do me kuni gacim gjithmon njëra Nëse Allahu Gjallot kap një begati Aforsi me diqka Munësi Ka munësi që Allahu Gjallahu Ala Esprovan atë aforsi Esprovan atë sinceritet Esprovan Allahu Gjallahu Gjallahu Me në ndë një konkurencë A këtu me Ta është që ka banat Qërki musil Fatke cish njerëzit e pa formumë, si duhet, reaguar me ziljevën. Reaguar me, me ziljevën. Peshkaqve tjera të nëzër është edhe unë rejtja ndaj njëri të saktumë. Njëri kur e urën dikjan, bëm përpiket vazhduushme, apo dëshiran vazhdimisht, që aj që po e urën, në u dëmto në forma ndryshme. Dhe e zgjon dëmtimin e tij, ndërsa Xhatsan dhe dhe dhe e ngarkon begatimin e tij atë. Sikur se ishin munafikat Medina. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndodhte mosmë diçka, të ishte shoku që s'kem me ta. Qëfto i do naqshum su. E kër pegamerës më arrinë të nefitore, e begatujme dhe që që shkumë me ta, ku shumë ledhe nga dhe që altë. Abo. Ata, on, i gjizohen dështimit të dikujt të ati që urejnë, ndërso ndinë këq ardhje të begatimi i tjetër. E urejtja pas taj të rëzër, jahub kontrolën. Dhe nga humbi e kontrolës ndodhë që edhe, kër begatohet, së në banë. Zakone urrëtia shkakton kategorinë e parë, nivelin e parë zilis. Ato që s'mbronsi e arrin ky at begati, nuk ka mbronsi. Mbronsi është që ai mos më pas atë. Nga se urrëtia nuk mundson pranimin e begatimit e tjetër, të teatrit apo. Urrëtia, që kemi vull për bllëfit edhe urrëtjen në uh, smundjet e kaluara që kemi folur. Ati kemi thënë se Mlefi pradhën shumë së mundje. Nga ato, kemi të seke edhe, edhe zilinë ato. Pra ndaj, nga njerët të një lezër, si kurse kemë pranë atje, Mlefi mundët me unë gjallë nga gjërat të thjesht të fërën. Një, një, një hajgare e pa këndrume, shka këton uretje ato. Një, një, një, një fjall e pa matër, shka këton uretje ato. Nësë një nuk i ringati kësaj uretje, me stabilizu me më mësimët fetara, atër kjo evoluan dhe kjo rritet kalen në zgjillija. Dhe kjo është e rreziku që se kam të me herët, kër njëri nuk i rrinë gati, treguës dhe që shfaqin defekzit saktume që janë që janë tek Shumë të këni janë. Shumë nga të rritë që njerëzji kanë sot, në gjithë rrafsh, nëse i meditanë, në të bindesh se shumica e tyre e urejtjeve dhe konflikteve me së njerëzve, realisht është nëzit nga dhe për banalet, thieshta. Një shprejhje, një hajgarë, një të prim është në dezë zjarë i mlejtë dhe i urejtës. E pastaj, mësë mënagjimi i duhur i këti mlejfi, që të në poshtet dhe të madhë në kontrol me mësimet e fes, ka bërë që pastaj me kalu të kë të kë zilija lënë në rruta përë. Nga s Nuk ka mundësi më u gëzu kër është i begatua. E pa mundës më është. A i pa begati u thën, e u rrëna, thënë. E përna kër ka begati. A i e që pa u begatu, a i së dënë. Me syzdo me po. E përna kër një që kërëde, sukses ka arrit. E kur, se kërë, dëgjëse kërë, sënë e bëna. Përndaj, uh, Allah në gjëllë në gjëllë në hu, në ka uzuar që njëri, vazhdimisht më u pastru, vazhdimisht më me ne Me, me shtu uzim nga se nepsi është i prirr të vëreza që me vërshu nepsi është i mbranshëm egojë është e prirr mos me dit skej apo ja nis të një fjalë e ka lënë të kia nuk din ku përfundon pastaj çuditësh ato çuditësh ato kush që ishte Kus paramenu që djali i Ademit ali son evron vllonë vetëm kush do pron natku babën pejgamber nonën porzi dhe domos Allah u ikakriu. Nat nat nat koçë, po fare shters ka pas, s'ka pas më këtë, s'ka pas, kur ke shmendu? Mir, po ka fillu urrëtia, se si pasoja, domthonë. E e, e e e e e një fjalos thjesht ka kalu në zili, zilia. Grosem. Asaj vetë se ka parë mënu çe vron vlona vetëm. Prandaj shumë gjëra s'në mëmeçi atje pofundojnë nëse nuk i rrimi të zgati që u ditës kush kompun aftëm që u ditështë atëm njërin është ta i dashon për ty mund mund mund të njërin e urejtur të ti pa arsyje fëtare pa arsyje personale për e pas të edhe me me i pas zilije hasede e kështu mëra për këtë arsyje oselëm, këtë përshkazim të mëkatimit me ka përmendur në shumë a ditë të ndërto ka thënë përgamesën ijakom me ktheb ruan nga gënjeshtra se gënjesha ju çon punë tek qija e punë tek qija çon jehenam çiko kët për shkallëzë një ranë anë dikush me rreth një herë tani dy herë po shkoj ka mirë kë vër puna fiton me ta, pun të e tani punë tek qija e tani jehenam kush kështu që një ranë vogël çon po çështot tek puna s'njësi rrimet i gatë mund nuk uni shikim i pakujdesur me çute më mader një një mësë në nqma, si kurse, më thonë, ka thonë, enes ibn Malik, radhjallahu ta'alanhu, i ka thonë, të në dhe tabinve, i ka thonë, tabin, në zonë, së sahabë, ka thonë, ka thonë, po ishën në mes në ju, dolëshime, ka thonë, enes ibn Malik, i ka thonë tabinve, në që në nësë dytë, po isha, po i vrete ju, disa lëshime, të cilën atë ju, po i, koz Derso ne këmi konzirun kone pe e gërët në shkatërimtare. E qush? Ata i kan, kan tëpru sahabet. I në kon shumë ekstrem. A, a i në kon ekstrem sahabet? A i në kon së abet radical. Ekstremista, i në kon së abet. Shinkon Allah, jë. Ja. Shinkon. Shinkon. Mat maton, mat drejt, së sahabet nuk gjenë Allah. Nuk gjenë të ta. E pëse a ta kështu në kon? Asa kanë bogët punë ta bëj një kundërmon më të fortë, sepse habet më të lëngi un tu peri më shumë, edhe kjo çfarë nga? Jo vlap. E pse sa habë do puni ka kuzh kat ruse, e atulshimet njëta ta bën më thjeshta, pse? Pse sapo të kanë shikuar me fund e ta bën në fillim. Ç'do problem afon. Po po, ç'tu tani ja isht, ama po un e po që një kund nuk josh këtë punë. E në fund e ç't keq afon. Në fillim shumë sa se ç'sin keq afon. Në fillim Mirë, po, kur të garantënë që nuk e vullen me shkuat t'jadë? Një haj gara mund me konë, shkak që të dikush mu, me umlir një mlaf nuk del pëj zemër, s'mofër. Tanë haj pronë zili, tanë haj mund marrë dhe të konflikti, si kurse edhe vrase ka ndonë mesë. Një shumë sa ne po ishohëm të rrëdëllëshime që pëndodhin, fat kjecësht një mesën e muslimanë, pas një arsuje fetarë, pas një, pas një dëmonë, që lum caktum fetar chimun, se kanë ndër një bëlim të caktuara fetarisht për marrë diçka më të madhe kë diçka tjetër atu. Shum thjesht pa ashtë nevojë. Pse apo këtu puna më? Pse? A dinjë ç'stufillon tani? A dinjë kush ka kë punën apo? Një komunike, një thirrje diçka, pastaj një diçka shka... për të ashy në poshtë një kujdesëm. Ma ku një kujdesëm. Ma sa shikë urrëtia që antezili janë thën. Ë gjashta nga shkaktarët e ë Përmeson zili është njerë i mos më morë me punë të vetat. Mos morën punë të vetat. Do të thënë mirë punë të vetat. I kanë detyrat, i kanë rolet, i kanë obligimet, kanë angazhime, kanë projekte. Kë njerë i skovak me këtyr Daud el Tayeb rahimuhullah ta shtën nivelin e lartë këta, po politiku për i për aftëti këto na bën në kategorije natje në këta. Davudet taj, Rahimullah, ka pojtë në Musafer. Ata Musafer të ka, ka nëjtë ka, o oh, që ka unë, për të pika të tavani që të japë. Për të pika të kështë, ka unë, që i zetë djetë që i shpijëm, hala se pas në papë. Pa, Mënë avan të avanë sëqyri, në më të këqyri në sejtë. Kjo nuk do më njerë, njerë i këqyri tavani, a ma për të më në që aqë i angazhu me pun me i badet, me nga rime si shak të se në lona për. Dhe i kene ka njerë që për një me, si i bëjmë për shtipë e qka fërën tjetë, s'ka vakt të më marrë më ato punë. Nuk ka ko, di kush pa, di kush ka ko, me këshurë, qa e pa e mërë, e ka e mërë kë, kxur, e pëse e mërë kë, e qka e mërë kë, këshurë u la punë dhe tua për. Marra ha tje, këshurë, obligimet dhe tua. Si nuk i këshurën punë tonë, nuk kena q Si ti këçurim punën te dhikuna, pa skena çare po prekaziliave. Patjetër zgjkon. Se njerit kur kur nuk këçurin punën e vetë, i këçurin punën e huaj, atë as i këçurin për minimum dikujt apo. Un po këçuri pe harroi vetën të më në, po këçura tjetër që ai ka punë te tini më. Jo valla, njerëz bvojm kështu ato. Pse i këçurin punën e uja? Pikurresht sa thon. Çai tha Filone fëm. Ma do më diç çai ka thon, se kurë këq. Po çka po të intereson çai ka thon, baba? Punë e moda. Për. E ka murë që këçetabën. E çikë çu po që këçetabën. Çka po të dërson ty? Çka të krym punë kjo valla? Çka të krym punë valla? Kë çuri punën e tua valla. Ti kë çuri pikater ty, ti çka kim thënë Allah për kët punë? Ka mos morim me punë që na na na na na, na për kosin. E si dhe zelinë valla. Çka po të ndërson? E pse ky çati rriqe me topse? Po pse rriq, mos di pse rriqa valla. Çka të intereson tipi serikëllave? Është shumë më shumë tipe banalitete që ndodhin nitën ton fatke fatkeqësisht në vazhdim. Do ku mohuam me të tjerën e do ka hu punën të mroy. Njëra, një pediatore ka qenë me ninaj, edhe ka ardhë njëri të ajë me pyet diçka. Pas këtij njerëz që ka më pyet diçka të ky pari ka arë dytjat jap. E ai dyti po pat më ranë dhe sot e përfundon kë muqun u ofruq kimë folam then se kërkoi punë at u dalë u shkuam karku i dytë tash po i ka thon oh x rui pejshtisë fort i kjaçafta po at vetë dikur do të na dhena që është i kjaçafta i ka thon ky dietare i ka thon nat kukur do mund uh, ka ka chim koha e çlirimeve koha e, e, e zërimit të shtetit të muslimanëve këtu në rad i ka thon mfal në fundin betejë ku padoshku musliman a e kuq qyteti Ja, Allah tha, s'fa ta mujt me shkua, thënë. E në filan për, pune, që pa të mirisht një fatë një farë pune, ja, s'a si ku mujt me konë. E këtu e ke mujt me konë, ja ka nukurit në disa projekte më rëndësi që kanë pas dikim në jetë në muslimat, në asë një projek s'u konë, ardash me konë. E i ka thune, Allah, pështun, ata armisht Allah pëtije, e këtë s'pune, e gjithë ata pështun pëtije, vëllajt s'pështë pëtije, që ri punë dhe tu qipësi e kone që atje, që atje, para se me këqiu përse që shokio afdo. Ki shumë pun të me bu afdo. Pajrë kë njerën së mirë, nëkës shkën menja për të punë allo afdo. Nuk ki ku, nuk ki ku mu marma të po. Njerë që në angazhu me punë mira, valaj së kam pozë vaktë me bukeqë. Se njerën ja ka me bu mirë, ja ka me bukeqë. Imam në me viju Rahimullah, Imam në, viju rahimu në alles, po, tham, na, qërtojtë, po. me viju Rahimullah, kjo katëkujë e në altë, në s'po, thamë na që është altë, përshme ditë njerë i së angazhohën, imam në me viju Rahimullah thëtë, këmë marmë pjesë në tëra me derës e nditja, tëra me derës e nditja, të kjo, të kjo, kjo, ale imam në me viju, a mund me kone hasëgji, po së u në si bjene me në labën, tëra me derës e, s'ka mundësi me kone në lab Ju ska më shumë më kon nëse djillo. Po pa djaj. Po kurësmirta po. Ai 130 njerëz që kanë qenë, apo e tani vëllai kova këtu. Edhe për to e teksha pastë. Tani ato kalkulimet e e hasirit fillojnë murrit fat keq sepse merruën në me punë të ua naptëm. Qëllë orën tonë, qëllë shtrin tonë, qëllë familjen tonë, qëllë rulin tonë, qëllë punën tua angazhahu. Da se në mos angazhim të vëzë anë fatoresht, por edhe sot e vërtet do të më dashkën starës se nuk ka armik më ma i madh për një nesër kohë e lirë aftë. Sa so më pak kohë lirë, ma fëmiju, lirë, më mirë është aftë. Edhe fëmiun e së lamt lirë me bojka dush, me kurfimsin ku kon, normal, nëse nuk e angazhojnë me të mira, me mësim, me nuk angazhojnë me me me punë, atë diku ka më shkuaj, atë diçka ka më bë. Atë energji dikun ka më komë, komë e shpërnduaft që çfarë të bëj. Edhe ti, edhe unë çdo kush, lë do vëlla, lë do Ase po e puntori që don të punon apo nuk punon. Ku o teshësh këta apo me shkuën në shtëpi ai me simën e po svetiu llohtë apo. Mbi thon filoni, ai de ti thosh filoni aj, flajti u lut. Apo se so, u lutëri faj, kova me ngur filoni fiziku. Ai u lutë 13 saat tu punu e thënë sapa ku mu çopet te ti kalzesh te për, për filon ai e çënim që shkojë ri flajti apo. Skova këtë allota. Ti lutën apo. Apo kur nisësi lutën, rahat me honger me pipo, më shëdit po. Ai ça bën tani apo? E duhet, ja me bu përgojim për, për hoqalar, ja për musliman, ja me kështu ku e murdikur, diçka ka me boja, mërë me atë qëtë përket, ka shumë qëka të përket, mërë me përmesimin e festës tonë, e dje së tonë, e familës tonë, mërë me përmesimin e dunja së tonë, fitar, mësërri, mësërri, në vizë e gurin në vizë, mësërbojnë varëme, diçka banë, a më veç me punë të të tërguna musërë, me qëka të d Dhenë se duhet me u marr në punët e dikujt vetëm në qoftë se duhet minimu punës, ai nuk mund të çajë helzoll atashu. Ne po jemi tërë kënaqur. Kanon terebi në Hutaim, rahimullahu. Ka një ditë tani madh, tani madh kon. E kan thonë, valla filoni, valla fistik, valla kështu, ka vonë burr. Halas e ku kryme që fillojnë fistikun çtoni herapun. Kur të kryme që fillojnë fistikun tani nata të mirë na vonë. Unë e kom punë të mija në rojë, që a i thëmë Allah për punë të mija. Për, për angajgjime të mija, rullin të mënë, e kom punë. Pa da i me pasë projekte, nëzirri vetit punë. A kuptan? Nëzirri vetit punë, heq pa pasë punë, që të vetit punë? Ladhur, ladhur me punë, ladhur me angajgjime. Ski vakëtani, asë për për gëjimë, asë për hasatë, për korëgjeqë, atëmë. O Allah e që i në tërmë e, të dërë, se s'ka vakëtë, Allah. Po dhe për Muhammed i Bini Vasi, për njësa për i djetarit kanë thonë, a di që ka më për ta? Njerëzit që ka më për ta? Të ponë edhe me qenë halal me rajt, ky zdi me rajt. Në hajtë rajt... Se kur si ka shku menja, qa që i angazhu me vërteci, me punë mira, si ka shku menja me rajt, kur me onë hajtë rajt dhe të qaj bjen kje ponë të me rajt, Allah. Nga të thënë, aja, ka... Po në zemën tënë e qëdija, po në zemën e kohën e ranave, apo, pono atana do s kandidata po atana do s kandidata po. ama kit vak po vëç e nal tuta pi allahut se mos me ku ton pi allahut ama e sakaton per ranave patë po, gjert musliman po. andaj ai pse s ka ditë apo pse ku në angazhuem apo ai ku nuse mbi angazhuem ç'të fol drejt në përmes u dikon një xhill vësh dhëmir koka ti ka qenë angazhuem ç'ish me bodë diçka andaj ka harru mundsinë e rreth e ka harru jo çaj skadit merret mosu. Tani kështu skadit apo. Po e ka harru kët mundsi nga angazhimi i tepër me onë vërtetën atë. Angazho, angazho e, e sheçur bin për u dhe pun tek xhia, nësa angazho me punë mirë atë. Dhe fundit e shtata të, të rrezë që shkaktojnë domthon Zilin është ligësia shpirtnore atë. E pres atë. Dom. No. Asni interes apo kur djej, as ka bëj me me me në një përkëtyre, heq qashtu i presht, si ja dënë shpirtën me po, diko në mirë, Allah unë arru, të po, nga kjo e likësi shpirtën ura, të po. Ko njerës, si ashtu e në të preshtë, të po. Pse e në të preshtë, ko një qinë sebej pa të të, po. Ama ko njerës i likë shpirtën njështë, të po. Asko dhe me këta, asma ato, ko dhe veqë, si ja bon shpirtë, të po. E kjo, dhe, thon, nuk këta dhe, dhe, dhe, dhe, dhe me thonë, nuk dënë k a i ka tu që nëse Allah i apë këti, të nësjetë për ta mua pëtën. Qa që i preshë që është atë, subhanu. Nëse Allah u gjellë dhe gjerallu këti një mënë, e mu, Allah u ka për të tonë, Allah për. Allah u gjellë dhe gjerallu të nëzër, as kujtë nuk i e ka privu në begati, përshka këse ka krizë në depët e Allah u gjellë dhe ora, të i të vjenë malë dhe një herë, su në qëki e për mjera për krejt njerëz i beqaton. Krejt i bën me pozicion. Krejt i bën kryetar. Krejt i bën miliardier. Krejt i bën për të turm kopën. Mi po bën dallime për shkak turistë e për shkak dërgisë. Etjë etjë ato. Mi po kunit nga ligësia shtetore apo si ti abdikujt Allahu tash i dhëmit madh Allahu, i Allahut apo. I dhëmit madh i Zotit apo, sa po harxhitet apo, çaq. Donë kë ja ko gojle depovat Allah xhel xhel Allahu na rrutam ne ka prestigjionik kisht meteorikos kisht e thos sa po i presh Allahu na rrutam njerësi në zonon ka arrit ligësia deri në kthmos deri në kthmos apsot që e, me pas derd gojle se tu i dhon kiti kiti tani ç'a bëhet me muafta nëse Allahu furnizon natë det njerëz vazhdimisht depot të janë të moshta a i japë, këtije, këtije, këtije, këtije së hargjohet, apsolitesht, edhe nga dhja, edhe nga pasurit, edhe nga qëka do qërdo. Përëndaj, edhe kjo është një pishkaktarë, të nëvozë që e silë e zilin, liksia shpirtnore, i presht në karakter, Allah në rujta, nga kjo preshtsi, dhe kjo liksia që silë këtë smunit, të keqet e zilis. Këtë në disa prej shkaktarë, dhe këtë në disa pre në shtati këmë përmledh prej, dhe më thonë, arsye, nëse, nëse këtë sënë të arsyshme, po njerëzit i këtërën arsye që të pozicionuën përbolë begatisetet me, me zili, me këtë urejtje dhe me këtë dëshirë të flak që tjertë me dështu në begatit që Allahua ka dhe në tonë. E në e gjërat në arshme, dhe të lasëm edhe për shërimin dhe tretimin e kësë mundje, Allah në ruajt dhe në shëroft. Zotë i shprej përërërërën djënë, për sabërërën dhe prezentimin, dhe në dakiminarëshëm, zotë u ndëruftë. Masëllu Allah Allah Muhammad, di wala ala ala, yusrah, salamat e sejmën këtër.